Самосветещата лампа Беседа от учителя, държана пред младежкия околутен клас на 17 януари 1930 г. Тайна молитва Когато малко дете се ражда, с какво започва то най-първо? С теория ли започва или с опит? Малките деца започват с теория, а след теорията иде практиката. Вие не можете да си представите сега кое иде най-първо. По какво се отличава теорията от практиката? После някой учен човек разправя за някоя хипотеза, научна теория с която могат да си обяснят ред положение. Хипотезата е теория, а доказаната теория се налага в живот. Един физик, като изнамери някой нов принцип, създава нова теория. Доказаната негова нова теория той я прилага в обективния свят. Някой измислил една машина. Това теория ли е? Значи един резултат. Един принцип, който може да се приложи. Добре. Допуснете, че вие имате хикс на трета степен, което представлява едно твърдо тяло. Имате плюс хикс на четвърта степен, едно въображаемо тяло, на което не знаете неговите качества. Х на трета степен плюс хикс на четвърта степен и това е теория. Какво означава? Означава живия човек. Първото, хикс на трета степен, означава неговото тяло. А хикс на четвърта степен означава духът, неговия живот. Това значи хикс на четвърта. Тогава Хикс на трета плюс хикс на четвърта в скоби минус хикс на четвърта. Какво означава цялата тази формула? Че духът е напуснал тялото. Нищо повече. Вие ще кажете, че това са отвлечени работи. Само отвлечените работи са разбрани работи. Това, което не може да бъде отвлечено, то не може да бъде разбрано, и всякога остава неразбрано. Какво разбирате вие, когато кажете отвлечени работи? Какво разбирате? На български думата отвлечени е двояк. Има два смисъла. Но отвлечената жена, снаха става в дума работи. Отвлечените работи влизат вътре. Стават вътрешни работи. Момата, докато не е била отвлечена, е била отвънка. Но, що ми е отвлека, тя е отвътре. Кои работи са вече познати? Нали, вътрешните? Тоест, отвлечените. Вие казвате, любовта е нещо отвлечено. А целият ден ти се занимаваш с нея. Не можеш да го пипаш, а се занимаваш с любовта. И все за любов говорим. До сега още никой не е виждал любовта. Питам. Не се ли вижда любовта? Навсякъде се вижда тя. Но още мречеш да я пипнеш, тя изчезва. И за това казват. Неуловима е любовта. Тя се проявява във всичките свои форми. Казвам, сегашният живот, в който вие сте блезли, той си има един начин на изражение. Този живот в България и във всеки един народ си има своето изражение. Питам сега, тъй, както до сега е складиран живота, как го разбирате? За пример, има известни правила в морала. В какво седи моралът на правилните отношения? А това значи правилни постъпки. Морал наричаме всяка една постъпка да бъде тя правилна. Да вземем ученик, който смята. Той напише числата както трябва, но не ги поставя дето трябва. Вие ще кажете, той погрешно смята. Значи, в моралния живот постъпките трябва да бъдат правилни и всичките знаци трябва да бъдат турени на техните места. Всички неща имат форми. Единицата нали си има форма? Двете, трите, нали те представляват известни количества? Четири си има форма? Пет, шест, седем, осем, девет? Да кажем, вие наредите всички числа от едно до десет, 10, до сто, 100, до хиляда и т.н. Всички тия безброй числа си имат форми. Питам тогава. Ако във вашия ум се заражда известна идея, мислите ли, че тази идея няма форма? Има. Ако тя е научна идея, тя си има своя научна форма. Ако е морална, има своята морална форма. Ако е обществена, има обществена форма. Сега вие ще кажете, че нещата, които не виждате, вие не вярвате в тях. Това е друг въпрос. Това е теория. Следователно, това, което вие не виждате или което вие не знаете, не можете да вярвате в него. Или казано на научен език, не можеш да се занимаваш с известна наука, за която нямаш познание. Ти не можеш да се занимаваш или да оперираш с 1, 2, три, четири, докато не разбереш, не знаеш тия числа. Ако се едно означаваме един мъж с две една жена, с три едно дете? Тогава казваме така едно 2 3 равно на 6. Е можеш ли ти да събереш един мъж с една жена и едно дете? Може, разбира се. Събират се и 6 образуват. Хубаво. Тогава аз ги разлагам. Казвам така. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 равно на 6. Добре. Пиша и така. 2 плюс 2 плюс 2 равно на 6. Или 3 плюс 3 равно на 6. Питам ви сега, младите, как събирате 1, 2 и 3? И каква е разликата между 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и и или 2 плюс 2 плюс 2? Резултатът е все същия. Навсякъде имаме резултат 6. Вие, като събирате единицата при обикновеното смятане, какво разбирате? Когато се разглежда въпросът по-дълбоко, друго яче седи работата. В първия случай, 1 плюс 2 плюс 3, имате мъж, жена и дете. Събрани дават 6. Във втория случай имате пак 6, но това са 6 мъже или 6 жени. При 3 плюс 3 имате 6 деца. Вземам трите Представлява дете като символ. Трите представляват формата на едно дете. Какво представляват трите единици в детето? Не разлагаме 3 само по себе си го вземаме като форма, която представлява детето. Но самото 3 съдържа. Три единици. Така звам, числата сами по себе си могат да имат няколко смисъла, които трябва да обяснят идеите. Ако вземете идеите като числа, трябва да разберете основата, на която почива тази единица. Имате идеята за доброто. Вие трябва да имате една ясна представа за доброто. Какво нещо е доброто? Казваш, добро е това да не правиш зло. Но трябва да имате ясна представа за злото. Следователно ние започваме с един отрицателен път. Ти не можеш да познаеш доброто, освен по негативния път на злото. Или не можеш да оцениш доброто, докато не го изучиш по негативния път на злото. Следователно, злото за дадения случай е един метод, чрез който може да се познае доброто. Но това струва много скъпо. Научно, тъй седи въпрос. Опита добият по този път струва скъпо но е научно. А че струва скъпо, какво от това? Не трябва ли да купувате скъпи дрехи? Скъпи са, но са хубави. Не трябва ли да платиш тогава за тях? Опите това. Може да гладуваш 45 дена, да останеш без 5 пари, но ще вземеш скъпите дрехи. Тогава в тебе се поставят Две идеи противоположни. Първата идея. Ти искаш да бъдеш хубав. Това е лошо ли е? Добре. Друг казва. Не, ти трябва да бъдеш много хубав. Не му мисли много. Но гледай да имаш пари в джоба си. Да можеш да ядеш. Това е другата идея. И това е една хубава идея. Казвам, всеки един от вас има един дефект. Представете си, че този човек е бил в пространството. Той е един грамаден човек в пространството. Там представлява цяла една идея. Ако се фотографира човекът, ще излезе в едно малко пространство и тогава може да се види какъв е. Тази линия може да я теглите на дъската, но в пространството, за да изходите тази линия, знаете ли колко време се изисква? За да извървите тази малката линия при носа, в астрономията знаете ли колко хиляди години трябват? Че това е проекция на едно тяло, което е работило. Всички тези са силови центрове, които работят. Движение са това. Тук имате резултатни линии. Вижте носа. Това е един резултат на известни центрове, които са работили някъде в пространството в далечните времена. Силови центрове са те. И казвам. Едно тяло... Когато иде от по-висок происход на нещата, трябва да бъде много далеч. Но някой път телата могат да бъдат много близо до носа, да са невидими. За пример, едно тяло може да бъде от един по виш порядък, ако се движи по-бързо. А щом се движи по-медлено, е от по-ниж порядък. Един ум, който работи по-бързо, има по-голяма моралност. Но ум, който мисли по-медлено, по-слаба е неговата моралност. Тогава да приложа механически закона. Тяло, което се движи с по-голяма бързина, какво прави? Пробива по-големи дубки. А което се движи с малка бързина, Пробива по-малки дубки. Ако ти в моралния свят трябва да пробиеш една стена, да кажем имаш известно препятствие в живота, ако не преодолееш това препятствие, ти ще се грешиш. Следователно, ти трябва да се движи с такава морална сила или да се движи с такава бързина, че да пробиеш стената. Ако не я пробиеш, ти оставаш слаб. А ако я пробиеш, ти оставаш морален. Нали, мнозина хора, като отиват да пробиват една каса, остават вътре в касата. Е, какво прави стражарят? Хване го и го тури в дранголника и го остави за 34 години. А друг, който е морален, Мине по край касата и замине. Той нищо не взема от касата и така я пробива. Следователно, стражарите не могат да го хванат. Вие ще кажете, той е обрал касата. Не. Той нищо не е взел. Той минава и заминава. Пробива касата. Тогава. А ако ти пробиваш касата на банкера и останеш вътре, ти се движиш със слаба скорост. Ако минеш и заминеш, не останеш вътре, ти си морален човек. Сега искам да ви представя идеите в обществения живот. Сега вие седите и казвате тъй. Човек да се осигури. Тази идея съществува. Ами, че вие сте осигурени? Щом главата ви е на място, щом дробовете ви са на място, щом стомакът ви е на място, физически вие сте осигурени? Щом умът ви мисли, и сърцето чувства, и ръцете ви работят, каква по-голяма осигуреност искате в света? Съществува ли някоя сигурност вънка от теб? Всичката погрешка е там, че вие искате да бъдете осигурени отвън. Като туриш 50 000 лева в някоя банка, за да бъдеш економически осигурен до някъде, това осигуряване ли? Сигурност ли? Тази сигурност на тия 50 000 лева зависи от сигурността на всички тия банкери, които образуват банката. Ако те са хора здравомислищи, ако умовете им и главите им са на място, стомахат и дробовете им са на място, и твоите пари ще бъдат на място. Но ако техните умове не са на място, и твоите пари няма да бъдат на място. Ако пък твоите пари останат в тяхната каса, ти казваш. Аз влагам тия пари да се осигуря. Ти Ходил ли си да видиш с каква бързина се движат тези банкери? Ако всичките тези банкери се намират затворени вътре в казата, къде ще идат вашите пари? Ще изчезнат? Ще се стопят. Сега представете си, че вие не сте изучавали свойството на златото. То се стопява, тъй както снегът и ледът. Представете си, че вие носите една турба 50 000 лева злато и почва да се тупи златото ти. Да допуснем, ти виждаш, че нещо капе от турбата ти. Ти казваш, какво капе? Е, вода. Ти вървиш и усещаш, че нещо леква на ръката ти и най-после остане само празната турба. Питам, къде е отишло златото, след като се е стопило от турбата? Ти казваш, аз изгубих парите си. Тия изгубени пари изгубени ли са? Не са изгубени. Питам, защо ако ти вложиш парите си в касата на онези банкери, които утре ще фалират, а ти предполагаш, че няма да валират. И ако твоето злато се стопи и иде в касата на природата, защо ти го считаш за загубено? Но природата, когато е текло твоето злато, агентите са събирали всяка една капка и са го записвали на ваше име. Името ви е ХИКС-4. Те казват... Хикс 4 мина през тази линия, тогава ние събрахме от него 50 000 капки злато, които се тургат в книгата на природата на ваша сметка. А вие казвате, отидоха парите и не отивате да ги търсите. Минава се едно поколение, две, три, тези пари се работят в природата на ваша сметка. Казвате вие, обедняхме ние, изгубиха се парите. Ако това беше в тази обикновената банка на името на други го, те ще да се изгубят. Но те са в природата. Като идете в нейните банки, те са такива безсрочни флагове. Там като идат парите, те не излизат навън Хората считат природата като един кладенец, че каквото влезе вътре, не излиза навън. По-изправен платец от природата няма. Обаче ти трябва да знаеш езика на природата. Аз толкова време ви говоря за природата, но кой от вас се е разговарял с нея? Кажете ми една дума на природата. Природата е много красива и внимателна мума. Банкери не тя, но всякога си носи едно перо на ухото. Който дойде, тя се запали мисли. Питат. Как ти е името? Всичко записва и си заминава. Тя се занимава с хората, но кой от вас се е занимавал с нея? Казваш, хей Иване, тъй е на български, на френски е Жан, как е на английски. Казвате за някого, че е говорил с природата. Вие говорите без да знаете нейния език. Нито един човек няма, който да ви каже една дума на природата. Могат да казват хората, че са си говорили с природата, това е друг въпрос. Това е едно болезнено състояние, когато един човек казва, че знае много работи. И той си предполага, че е учен или разумен човек. Той не може да уреди своите работи на земята, а минава за философ, за учен човек. Учения човек сиромах не може да бъде. Ученият човек е разрешил основните неща. Човекът, който има всичко, това е ученият човек. Той за звездите знае, социология знае, езици знае, а чака да го назначат проповедник. Това не е никакъв учен човек. Това е един обикновен човек. Ученият човек е разрешил основните работи на живота. Той е винаги господар на положението. Когато аз извадя един кремък и гориво и го запаля, това е наука. Отколкото да философствам, как е направена кибритената клечка? Учения човек, като извади една клечка от котията и я драсне, тя се запалва при него. А който не е учен, той и цяла котия клечки да запали, пак няма да запали огън. Това не е учен човек. Сега между вас има няколко души, на които говоря. Защото мнозина от вас, каквото съм говорил, от едното ухо влиза, от другото излиза. От толкова години какво сте разбрали, какво сте приложили до сега? Вие ще кажете. По-добри сме станали. Та няма другите от другите училища не са станали по-добри. Има само едно училище в природата. И който влезе вътре. Учен човек става. И едно обикновено училище имате. Обикновени работи. Подписът на един цар струва пари. Ако можете да се домогнете до подписа на който и да е монарх, вие сте осигурили целия си живот. И аз ще ви дам такъв един пример. Един от турските султани, мисля Махмуд, пътувал дегизиран по цариградския златен рок на лодка. Но онзи лодкар се досетил, че това е султанът Махмуд. Махмуд го питал. Лодката ваша ли е? Е, от времето на султан Махмуд тя е наша. После го пита. Как прекарвате? От времето на султан Махмуд много добре прекарвам. Тогава султанът му казва. В света има един голям казан, който има... Седем превезла. Дръжте едното превезло и си прекарайте живота. Лудкарят казва. Ще ни бъде много приятно да ми го запишете това нещо. Тези думи ми много харесаха. И Махмуд изважда своето пачберо и ги записва. И отдолу си подписва името. Махмуд. Луткарят взема лището и го скрива. Накрая махмут излиза и му дава една турска жълтица. Луткарят не иска да я вземе и казва «Много ти благодаря! Това, което ми даде, ми струва много!» След 10 години този луткар става прав министър, без да го назначи султана. Казва че бил мукалитин, учен човек. Събира 200 турски лири от всички турски лодкари и ги пита всичките по-отделно. Ти какъв искаш да бъдеш? И всички назначава на служба. Облича се той в дрехи, каквито е имал великия везир. Събира още 200 души, Изпъжда чиновниците на министерството. Написва един ферман. Подписва името на Махмуд. Уволнява Стария везир и назначава нов. Отиват няколко души. Арестуват Стария везир. Тургат го в затвора. Султанът нищо не знае. И той почва да управлява. Стария везир, след като е седял Три месеца в затвора пише писмо на султана и казва Ако има грешка, няма ли прошка? Султанът пита, кой го е затворил. Новият везир. Че кой го е назначил? Е, новият везир. Султанът се очудил, казва И я го повикай. Той се явява. Тебе кой те назначи. Той изважда Фермана. Бесинко, аз ти казах да хванеш само един клуб, а ти си хванал всички привезла. Простият хваща само единя, а учения всичките седем. Испех това казва. Управлявай както знаеш. И много добре управлявал този лодкар. Това са редки примери. Може да са измислени, но такива примери съществуват. Наполеон от един прост еврейтор стана император, но глава имаше той. Мога да ви приведа и други примери. Сократ беше просто овчар, но философ стана. Ако взема теорията на онзи английски астролог, прост музикант е бил, но после е станал един от най-видните астрономи – Хершел. Това са все учени хора, които сами си си пробили пътя. Сега някой път вие си скръстите ръцете и казвате – какво ще стане с нас? Този султан е казал, ако хванете единия клуб, животът ти ще се оправи. Хванете и седемте клуба. Вие седите и казвате, тази работа няма да я бъде. Тъй не се говори. Хвани едното пред зло, ще върви работата. Нищо повече. От чисто научно гледнище, понеже сиромашията е един чисто научен момент, който трябва да разрешите правилно. Какво нещо е сиромашията? Сиромашията е една възможност да станете богати. Сиромашията е една възможност да станете учени. Сиромашията е една възможност да станете добър. Тя е една възможност да продължите живота си, да го подобрите. Това са възможности. Сиромашията може да ви даде две възможности. Вие казвате. Какво ще се прави с тази сиромашия? Невежите могат така да разсъждават. А научения човек, като му кажат сиромашия, той ще се позасмее. Той казва. От кога те очакваме ние? На учения човек, като се каже, че сиромашията ще го посети, той така ще се поухили. А на неучения, ако му се каже, сиромашията ще те посети, той си наведе главата и сълзи ще му потекат. Тогава ние казваме онзи, който при суромашията плаче, той е пукната стомна. Тогава, математически, как ще направим стомната да не е пукната? А он си, който не плаче при суромашията, какъв е? Той е здрава стомна, която се пълни и не пропуща. Тогава как мислите? Ще купя ли една стомна, която е пукната и плаче? Ще търся стомна, която не плаче. Даже и тук аз имам стомни, които плачат. И стаята цялото душа ме е покрито все със сълзите на тия стомни. Питам ви най-после, какъв блок може да ви донесе една стомна, която плаче? Вие ще видите, как всичката вода ще изтече. И след това какво ще стане? Вие ще бракувате тази стомна. Следователно, можем да извадим следния морал. Стомна, която плаче, не гледа интереса на своя господар. Тя гледа интересите на ближните отвън. Значи, ако поставите тази стомна отвънка, мушичките, кравите, всички, които са жадни, те ще вземат от нейните блага. И тези същества ще намерят, че тя е отлична. Тревата, например, ще каже: По-хубава стомна от тази и няма. Господарите намира за непорядъчна, дето плаче, не я удобрява. Но тревите казват: По-хубава стомна ние досега не сме виждали. Тя, като дойде между нас, ни даде живот. Питам, на кого възгледът е прав? На тревите ли или на самия човек, който има стомната? Това е относителен морал. Аз разсъждавам така. Ако стомната плаче и господаря ти я харесва, стомната е глупава, а господаря ти е лош. Ако стомната не плаче и господаря ти не плаче, а тревите наоколо се радват, тогава считам и стомната, и господаря, че са разумни. Защото този господар през устата на стомната полива тревата. Така стомната не плаче и той не плаче. Тогава казвам, Наместомната стомната да полива тревата и цветята, разумният да ги полива. Има един символичен език. Казвам, ако стомната не плаче и господарят не плаче, какво е положението на природата? Ако тревата да се радва, значи господарят е разумен. Сега, ако ви се даде на вас сиромашия и вие сте недоволни от тази сиромашия, какви сте тогава? Ако сте недоволни от сиромашията, спадате ли към учените хора? Не спадате. Разрешнете сега, що е сиромашия. Това е този ключ, който има своето значение, своята цена. Добре. Ще ви представя, че вие се намирате на една повърхност, като водата, дето вашето тяло така е устроено, че е без никаква тежест и вие свободно можете да ходите по тази повърхност на водата отгоре. Но представете си, че аз искам да ви направя богати и ви туря 100 кг злато на гърба. Какво ще стане с вас? Ще потънете надолу. Следователно, ако вас ви изпратя сиромашията, без този товар, вие може да се намирате на повърхността над водата. Можете да бъдете свободни, да изучавате природата. Допуснете сега че вие се намирате при тези условия над повърхността на природата, дето можете да ходите свободно. Кое положение е по-кубаво? На повърхността отгоре или да потънете с златото? Богатството или сиромашията? Богатството в дадения случай е едно препятствие. Сиромашията мога да ви представя и в друг ден свят, дето тя не е препятствие. Пък в друг един свят сиромашията е едно голямо препятствие, а богатството е едно благо. Но всеки един свят си има своите закони. Та Когато иде сиромашията и ако идат и страданията в живота, това е един изпит, дето вие минавате. Чрез сиромашията вие можете да се домогнете и до богатството. Щом като изминете този път на сиромашията, вас ви очаква едно богатство. Непременно трябва да се изменят условията. Тогава вие ще ликвидирате с сиромашията. Ако не ликвидирате с сиромашията, вие ще се повърнете пак в света на страданият. Ако разрешите, че сиромашията е един свят на богатство, от тези богатства вие ще намерите повече. Да казвам сега, вие сте в едно училище, изучавате условията на живота. Ние не ви казваме нито богати да бъдете, нито сиромаси, но трябва да бъдете разумни. Разумността седи в силите, които имате. В дадения случай ние разполагаме с форми и сили в мозъка си. И трябва да знаете в какво положение да ги впрегнете на работа. И трябва да знаете каква работа могат да свършат. Вие имате механически способности на изобретение. Я сега един от вас да направи една лампа. И той може да подобри положението на всинца ви, да ви осигури. Но един от вас, който може да впрегне мозъка си в едно изобретение, да направи една лампа, че като запали тази лампа веднъж, да гори и да не изкасва. Един ваш пътен ще бъде това. Който и да е от вас, ще купите само лампата и от там насепне тя сама ще гори. Всеки няма да купи вашето изобретение. Всеки няма да знае тази ваша лампичка. Който би измислил тази лампа може да добие 1 милион в 45 години и той ще има едно положение от 100 милион. Му, лампите му ще се продават. Сега, като не сте способни, казвате, Трудна работа е тази. Как ще се измисли? Ум се изисква. Може е да се измисли и може да се направи. Може е някой от вас да има способности, но не ви иде на ум да измислите. Сега вие седите и казвате тъй. е животът, какво ще се прави на този изгрев? Не е уреден тук животът. Какво ще правите? Ето, измислете лампата. Вие седите, целият ден се молите, молите. Е, Господ ви казва, измислете тази лампа. И най-после, вие казвате, няма да се молим. Ти се молиш. Казвам, учи. Ти се молиш, Господ, да направи тази лампа. Всички хора имат нужда от нея и могат да станат милионери, но никому не иде на ум да я измисли. Хубаво! Най-после измисли един аероплан да хвърчи без пилот. Ти като седнеш отгоре, той сам да те разхожда навсякъде, без да държиш в ръцете си кормилото. Питам. Кой няма да се качи на такъв аероплан? Или... Измисли един автомобил, че като седнеш отгоре, без шофьор да кара. Измисли една дреха, която сама да се облича. Най-после измисли едни обуща, които сами да се обуват. Ти, като седиш, като помислиш, те сами да се обуят. Ще кажете. Как може това нещо? Може. Чрез привлекателната сила на частиците на обущата. Само като помислите и обущата да се обуват. И вие ще кажете: Много хубаво се обуха обущата. Сега да направите едни обуща сами да се обуват е по-трудно, отколкото да измислите тази лампа. Да направите дрехите сами да се обличат и тя е сложна работа. Всички тези неща ще оставите на страна, но лампата е една от най-лесните задачи. После друга една задача има. Мнозина от вас има способни да намерите начина да превърнете желязото, мета и оловото в злато. Можете да бъдете алхимици. Че кой от вас ще го направи? И аз се чудя, как до сега не го направихте, толкова способни хора. Този начин султан Махмуд не го измислил за лоткаря. Той само му е дал формулата, а лоткарят веднага се досетил и казва – хубаво. И започва да изучава положенията. Математически изучил формулата и станал везир а да превърнете един метал в друг. Тя е лесна работа. Всеки един от вас може да го направи. И аз се чудя, как не сте направили тази лампа. До сега ще, се, ще, ще да се разреши положението ви. Вие сега се спирате и казвате. Трябва да бъдем добри. Това аз читам за изкупено време. Според мен това не е морал. Ама трябва да бъдем умни. И това не е морал. Ти щом кажеш, искам да бъда умен. Ти си един първокласен глупак. Така не се разсъждава. Ако от сега нататък искате да бъдете умни, тъй не се говори. Ама силен искам да стана. Тя е изгубена работа. В дадения случай в природата ти ще приемеш, че нещата съществуват в тебе. Че ти си умен, че ти си силен. Само, че твоят ум не е проявен и твоята сила не е проявена. И ще търсиш един начин, по който умът ти да се прояви. Но ти не тургай задача. Аз искам да бъда умен. Така не се разсъждава. Ще намериш една формула, с която силата на твоя ум ще се прояви. Ти ще посееш житното зърно и то само ще се прояви. Така казвам, При дадените дарби, които имате в себе си, вие седите и казвате Аз съм болен. Криво разсъждавате. Аз не съм чел на гърба на никого от вас, че сте беден човек. Според мен, е, всеки, който казва, че е беден човек, той лъже. И като каже, че е богат, пак лъже. Нито си богат, нито си беден. Казвам, ти имаш в заложба сили и добродетели. И на всичко това тебе ти трябва работа. Ти трябва да работиш над себе си. Не казвай, аз съм сиромах. Не. Кажи, сиромашията, това е една божествена възможност. Богатството, това е друга възможност. Сиромашията и богатството, това са възможности. Това не са спънки. Методи са това. Природата, като те накара да мислиш, тя ще ти тори метода на сиромашията да те застави да работиш. Ти си инертно тяло. Тя ще тори метода на сиромашията като един начин да стимулира в тебе твоята воля да работиш. Тя може да употреби богатството като друг стимул. Това са стимули. Вие трябва да считате богатството само по себе си като метод да работиш. И сиромашията е друг метод да работиш. Но ако считате сиромашията и богатството като особени единства, вие сте на крива страна. Сега на вас ви оставам да мислите върху лампата. Представете този си патент и аз ще го купя. Някой се обажда. Помогнете и вие. Така не се разсъждава. Няма какво да ви помагам. Ние съвсем сме изолирали положителния живот, защото реалното е това, което мислим. Това е, което заповядва на останалия живот, на по понишите състояния, които мислим. Та овсинца ви ще се зароди мисълта да мислите. Съвременната наука и тя си има свой път. Аз харесвам само едно качество на света. Всеки иска да изобрети нещо, да направи нещо. Това са опити, които те правят. Това е реалността. Как използват те опита, то е друг въпрос. Но желанието на всеки един човек е да измисли нещо. Това е една права посока. Гледаш, някой работил 2000 години върху нещо и след това отива да го патентова. Други е работил върху музиката или върху някой инструмент. Мислят хората и работят. Та и производството на тази работа създава и културата. Та и вие ще развивате вашите таланти. Аз зная, някой от вас има, които могат да ходят като Карусо и Шаляпин и да пеят. Тогава в 10 концерта вие можете да оправите работите на всички. 10 концерта, като дадете по 10 000 лева, може да имате повече от 500 000 лева. Че какво ви коства да развиете дърбите си? Вземете днес и пейте Малко и голямо да ви слуша. А сега казвате Господ не ми е дал дарба. Как така? грехота е това. Човек, който има лари да говори и пее малко, той може да се научи да пее хубаво. А знае и няколко души цигулари има, които можете да станете и по-големи от паганини. До сега не съм видял нито един като паганини, нито един като Аделина Пате. Сега някои от старите твърдят, че има такива лампи. Но може да се направи един патент за самогорящи свещи. Мичето свири на цигулка и няколко души пеят новата песен «Зора се светла зазорява. Тази песен има две идеи. В първата част на песента влиза природата. Зора се светла зазорява. Това не е за нас. Съвсем обективно е. Във втората част вие вземате пълно участие. Ако можете да използвате това, което природата направи, мъдрите ще добруват, младите ще благуват. И след това, накрая, пак иде природата. Започва с природата. Вие влизате в природата и пак свършва с природата. Така звам. Идейно ще я пеете тази песен. Можете да кажете Има нещо и заради мене. Зора се светла зазорява. За кого? За мене се зазорява тази зора и аз ще мисля и измисля тази лампа. Ще кажете така. Ще измисля. Ще стане нещо от нас. Вие сте влезли в природата и не може да не стане. Трябва да стане нещо. Защото друго яче ще бъде просто една стомна бракувана. А трябва да се опече тази стомна. И след като се опече тази стомна, да влезе в отпотребление. Та сега, като пеете тази песен, всички ще имате положителни мисли. Всички ще пеете тази песен. Тя е първа поруда си. Песен на зората. Или песен на възможностите, които са необходими за зората. Ако я научите както трябва, всички изобретения, които са необходими, може да дойдат. Пък, ако не я научите както трябва, хайде, няма да говорим за това. Можем да говорим само за реалността. Да губи може само онзи, който е забогатял, а не и онзи, който нищо не е придобил. Всички пяхме песента на зората. Сега за втория път да я научите хубаво и точно по гамите. Според музиката трябва да научавате и гамите. Има гами на скръпта, има гами и на радостта. Има гами на сиромашията, има и гами на богатството. Има гами на доброто, но има и гами на злото. За всичко има известни закони. Вие не можете да турите сиромашията в гамата на богатството, нито пък можете да турите богатството в гамата на сиромашията Но, щом турите сиромашията в гамата на богатството, тя се превръща на богатство И обратното Вие ще кажете Как така? Ако вие поставите снега върху водата, дали тия ноти на снега ще могат да вървят по тази гама? Веднага този сняг ще се стопи. Та снегът може да съществува само при известни условия. Щом измените условията, сиромашията не може да живее. И щом измените условията на богатството и то не може да живее. Ще изучавате условията. Земеделецът знае всяко дърво расте при известни климатични условия. Щом има условия расте, щом няма не може да расте. И всяка една дърба расте и се развива при известни условия. Ще имате едно широко схващане. Като приложите законите, ще имате едни резултати. Другояче ще кажете, за това няма условия, за онова няма условия. Накарайте климатическите растения да растат при нашите места. Може. Но ще струва скъпо. Само светлият път на мъдростта Води към истината. В истината е скрит животът. Десето от учителя държана пред младежкия околотен клас на 17 януари 1930 година.